Egyszerűen képtelenség három óra húsz percnél rövidebb idő alatt menhettemből elérni Bostonba. Higgyék el, ezen az útvonalon mindent megpróbáltam, és biztos vagyok benne, hogy semmiféle gépkocsi, sem hazai, sem külföldi nem tudja megtenni rövidebb idő alatt, még ha mindjárt Graham Hill ül is a volánnál. 160-nal hajtottam az MG-t. Van elemes villanyborotvám, és nyugodtak lehetnek, gondosan megborotválkoztam, Sőt, inget is váltottam a kocsiban, mielőtt azokba a State Street-i megszentelt irodákba tettem volna a lábam. Már reggel nyolckor is volt ott jó néhány előkelő külsejű bosztoni úr, aki arra várt, hogy harmadik Oliver Barretttel szót válthasson. A titkár nőjének, aki ismert engem, a szemes erebbent, mikor bemondta a nevemet a telefonba. Apám nem felelte, hogy vezesse be, hanem nyílt az ajtó, és megjelent ő maga. Azt mondta. Oliver. Az utóbbi időben nagyon éles lett a szemem a fizikai változásokat illetően, és így azonnal észrevettem, hogy apám kicsit sápat, és hogy a haja is megszürkült, talán meg is ritkult ez alatt a három év alatt. Gyere be, fiam! mondta. Semmit sem tudtam kiolvasni a hangjából, csak indultam az irodája felé. Az ügyfelek székébe ültem. Egymásra néztünk, aztán pillantásunk elkalandozott szerte a szobában. Az enyém az íróasztalán heverő tárgyakra siklott. Börtokban olló, bőrnyelű papírvágó és anyasok évvel ezelőtti fényképe, az én fényképem érettségi exterben. – Hogy megy a sorod, fiam? – kérdezte. Köszönöm, jó apám. És Jennifer? Ahelyett, hogy hazudtam volna valamit, inkább kitértem a válasz elől, holott éppen erről volt szó, és rögtön előrukkoltam vele, miért is kerültem elő ilyen váratlanul. Apám, ötezer dollárt kell kölcsön kérnem. Megvan rá az okom. Rám nézett, és mintha bólintott volna. Nos? Tessék, apám, megtudhatom az okát? Nem mondhatom meg, apám, csak adja ide a dohányt, nagyon kérem. Az volt az érzésem, ha az embernek egyáltalán támadhatnak érzései harmadik Oliver barettel kapcsolatban, hogy ide akarta adni a pénzt. És valami olyasmit is sejtettem, hogy egyáltalán nem akar kínos helyzetbe hozni, csak beszélgetni akart. Nem kapsz eleget Jones és Marsnál? kérdezte. De igen, apám. Kísértésbe jöttem, hogy megmondjam, mennyit, pusztán, hogy értésére adjam, a fizetésem egyszer, s mind rangsorolást is jelent. De aztán arra gondoltam, ha tudja, hol dolgozom, valószínűleg az sem titok előtte, hogy mennyit keresek. És ő nem tanít? kérdezte. Mégse tud mindent. Ne mondja, hogy ő mondtam. Jennifer nem tanít kérdezte udvariasan. És nagyon kérem, hagyja őt ki ebből a dologból, apám. Ez személyes ügy. Nagyon fontos személyes ügy. Bajba kevertél valami kislányt? kérdezte, de a hangjában nem volt egy szemerni rossz szalás sem. Igen, mondtam. Igen, apám, erről van szó. Adja ide a dohányt, kérem. Nem hiszem, hogy egy pillanatra is elhitte. Nem hiszem, hogy komolyan kíváncsi volt rá. Egyszerűen azért kérdezett, hogy, mint már előbb mondtam, legyen miről beszélgetnünk. Belenyúlt az íróasztal fiókjába, és elővett egy csekfüzetet. Ugyanolyan szatyám bőrkötése volt, mint amilyenből a papírvágókés nyele és az zollótókja készült. Lassan kinyitotta. Nem azért, hogy gyötörjön, legalábbis nem hiszem, hanem, hogy húzza az időt. Hogy eszébe jusson valami, amit mondhatna nekem. Valami ártalmatlan dolog. Kitöltötte a csekket, kitépte a csekkönyvből, aztán felém nyújtotta. Talán egy tized másodperc késéssel kapta észbe, ki kellene nyújtanom a kezemet, hogy találkozzon az övével. Így zavarba jött, azt hiszem. Visszahúzta a kezét és letette a csekket az asztal sarkára. Most rám nézett és bólintott. Az arsz kifejezése, mint azt mondta volna, Tessék, fiam! De valójában csak bólintott. Nem mintha mindenáron menni akartam volna, egyszerűen csak nem jutott eszembe semmi közömbös beszélgetnivaló, és hát mégsem ülhetünk ott örökké, mindketten telve jó szándékkal, hogy beszélgessünk, és képtelenül még arra is, hogy egymás szemébe nézzünk. Előrehajoltam és felvettem a csekket. Igen, ötezer dollárról szólt harmadik Oliver Barrett aláírásával. Már megszáradt. Gondosan összehajtogattam, aztán, ahogy felálltam, már be is csúsztattam az ingem zsebébe, és indultam az ajtó felé. Legalább valami olyasmit kellett volna mondanom, tudom, hogy miattam jelentős bosztoni, sőt, talán washingtoni előkelőségek várakoznak odakint, és ha mégis akadna valami mondani valónk egymásnak, én akár meg is várhatom apám, és ha lemondaná az ebéd megbeszélését, és így tovább. A nyitott ajtóban álltam, és összeszedtem az erőmet, hogy ránézzek, és kimondjam. Köszönöm, apám!